Hej och välkommen till vår podcast utan namn, utan hopp, utan tro, som utan kärlek Okej, okay. hej och välkommen till podcasten utan namn som den heter nu eftersom jag inte har någon namn och troligtvis inte kommer ha något namn Nej, för ja, vi är inte avtalet stora ja. Nej, men äh, det här är liksom en äh, beginning av någonting stort ser det är episkt det här kommer bli Det kommer bli episkt Vi kommer vara den bästa podcasten i världen Det är det som är morts Vi kommer vara med Guinness Guinness korvåg som the, the biggest ja, skitsamma Vi i alla fall har startat podcast här Första avsnittet Jag ska berätta för er Att vi har spelat in det här avsnittet tre gånger Fast första gången så var det test Så det var väldigt dåligt det Dåligt upplagt Dålig kvalitet eh, Massa grejer Eh, andra gången så sör min dator av Den frös sig och det var inte kul Nej Och jag kan säga att vi spelar här live liksom, Menas vi nu spelar in det här så spelar vi ett spel också Och eh, vi ska berätta mer om det senare Martin ska försöka få ett spelintryck på det Och det får ni höra mer om i vad vi har spelat Okej okay. Nu är detta vad vi kommer gå igenom idag Först är det spelsläpp Vad för spel som har släppts Och vilka som kommer släppas nu Nästa vecka Då vecka 40 Vad är det för vecka egentligen? Vecka 45 typ äh, Någon vecka i alla fall mm. det. Sen är det, går vi över till Vad vi har spelat Den här veckan Om vi har spelat något speciellt mm. uh, Sen nyheter spelnyheter. Sedan i spelköp Om vi har köpt något spel och sen är, ska vi snacka lite om eh, Gratis MMORPGs För vi har kört ganska många det. Eller inte MMORPGs Utan MMOs i allmänhet Och ja Vi går direkt över till eh, Spelsläpp Bill At the motel was late last time Because he had a few problems So today To pay a little more You may have heard about how criminal can play on businesses Using various threats That certainly isn't the case with us. People who pay us receive services. Which this police certainly can't provide them with. Last month, for example, Sam and Paulie solved a serious problem with violence in a delightful restaurant. The owner is now satisfied that nothing of that sort will happen there again. You'll do the driving. Paulie and Sam will do the collecting. It'll be routine. Tell Ralph to give you a car and you can go. Okay, boss. Well, You, you <laughs> Så det där var ett eh, klipp eller ett gudklipp från eh, Mafia som ni kommer få med om lite senare. Nu går vi över till spelsläpp och vi börjar nu den här veckan. Den 3 november släpptes Dragon Age Origins och det är det det heter just nu alla spelare. Ett eh, rollspel i en fantasivärld. Väldigt litet Oblivion. Ni ja. vet. Gamla klassiken. Eh, ja. Mycket bra. Vi fick 9,5 av GameSpot. Det är därifrån vi har vår källa. Sen släpptes också Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition. Det är någon special edition. Vi behöver inte gå igenom något mer. Tre nya nivåer är det där. Fem har ni fått. Sen kommer det då Band Hero som... Det är... Alltså jag skulle säga att det är ändå Bra tänkt av dem är... Det är en stark låtlista Det är inriktat lite mer på tjejer det är Så att få mer tjejer in i grejen Äldre mm, Mer gamla godingar än förut Alltså jag ja. tycker eh, Jag tyckte det var bra låtlista alltså, det, det är ju Alltså när man kollar på det Det ser väldigt så dåligt ut och så. Men alltså om man Det är stark låtlista Vi kan kolla igenom låtlistan här lite fort Oj nu ringer du på Skype Det är inte meningen direkt Okej, okay, här är då uh, Låtlistan eh, Band som, eller artister som Jack from 5, Don McLean Okej, okay, go, Johan Jett Jesse McCartney, Janet Jackson Evans Kissing, The All American Rejects Poison, Alphabetic Cold War Kids, The Turtles De är grymma med De har med uh, Happy Together här Rolling Stones, Marvin Gaye Sheep Trick, No Doubt Robbie Williams, Carl Douglas David Bowie med sin låt Let's Dance Den oh. Dåligt val kan jag säga Pepper Roach Taylor Swift, uh, The Cooks Väldigt grim. grymma ah, Ja, ingenting Roy Orbison, mia mm. Oh Pretty Woman mm. Mm. Ah, Gammal goding alltså mm. The Last Good Night eh, Moron 5, Hillard Duff Fallout Boy Lille Allen, Nelly Furtado Spice Girls, Duffy Village People mm. Med låten YMCA Alltså det är ju Man märker att det är väldigt annorlunda Och eh, jag, jag tycker det är bra Jag tror inte jag kommer köpa det Men ja oh för sen kommer då det mest idiotiska rockband på länge Visst, de, de bara tjatar Alltså de bara tar ut De trycker ut massa rockband och det som Och gitarrspel, det kommer som på löpande band Band Hero, det var de som har gjort uh, The Never Soft, tror jag det Neversoft Som har gjort uh, uh, gitarrhero Och nu har jag också uh, Harmonix, som är rockband Släppt Lego rockband Och det måste jag säga, det är bara patetiskt Bara patetiskt jag fattar inte grejen. Eh, dålig låtlista. Dåligt tänkt. Varför skulle man vilja ha Lego på ett Rock spel Det känns bara... Bara dåligt. Jag förstår mig på Le Lego spel där de använder kreativen. Eh, kreativiteten. Men inte spel som... Eh, liksom... Helt onödiga. Och liksom lyssna på låtlistan. Ja, Artisterna i Blink-182. full Fighters Elton John- Krokodiler i och för sig fighter, skön. Ser ett barn. Ja. Och Elton John är också skön. Men alltså det här är väl ändå inriktad till barn? Ja, mindre barn. Säga. The Police. The Jimi Hendrix Experience. liksom Tom Perry. Uh, Good Charlotte. Jackson 5. Uh, David Bowie. Uh, det är väldigt liknande låter The Cooks. Iggy Pop. Everlife. Uh, Spin Pink. Blur. Brian Adams, The All American Rejects, Boy Like Girls, Queens. Väldigt några låtar måste jag säga. Alltså, det är inte många låtar. alls. Hur många låter det är? 1, 2, 3, 4. Alltså låt mig säga det här. Vilken mm. jävel skulle köpa det som är över 10? Ingen. De som kör, köper alla rockbandspel skulle jag säga. Ja, alltså rockbandfans. Men alltså ingen skulle jag säga för... Ja, oh, vill. Uh, oh. mm. <laughs> jag, jag, jag, jag gillar mer ja, Band Hero hon, hon vill väl inte höra sån där musik Det här var ju en lite lustig bild på Band här Och Det ser ut som att man sätter på Två knappar på DSen Och så ja, jag tror, Vi lägger upp bilden Det är svårt att förklara det blir som ett e e trumsätt. det trumsätt Lite som man trodde att Rockband skulle vara till PSP Men inte riktigt var så 7,5 har Rockband fått Och 8,0 har Band fått Så det har varit lite bättre Sen Pro Evolution Soccer 2010 Eller PS10 Till Xbox 360 Och PS3 Och PC borde också finnas Det är fotbollsspel Det är väl bra fotbollsspel jag har hört Väldigt dåligt betyg 6,5 inte sitter bra. Mm. Fotboll helt enkelt Det är inte så mycket att säga om det Sen Så har det ju släppts Det är de spelsläpp som har varit denna vecka Veckan som har gått då Och sen nu nästa vecka För att se vad vi kan se fram emot Först den 10 november släpps Call of Duty Modern Warfare 2 Och det är ju det som vi snackas om Det är ju liksom storspelet Släpps i Snart, alltså. Jag har funderat på att köpa det. Det är ju krig helt enkelt. Och jag har att man kan skjuta civila. Vad tycker du om det? Alltså, det är väl ändå rätt bra. Men um, jag tycker inte man borde kunna skjuta civila och in ingenting händer. Nej. För då blir det lite overkligt. Det, det kom ut en film här för någon månad sedan. Nej, några veckor sedan var det nog bara. När de visar en sekvens i spelet där man skjuter civila bara för skoj. Men det alltså, om jag ska säga själv så är det bättre än att de bara står där och studsar skotten av. Liksom. Det, mm. det är ju verkligen ett men um, undrar om man inte skulle då höja åldersgränsen till 16 plus 18 plus. Vad tycker du om det? Nej fifan. Det är bara bra alltså. Okej. Okay. Äh, sen kommer Dragon Ball Raging Blast till Xbox 360. Det borde komma till PS3 också tycker jag Samma dag den 10 november då, då. Det är på Tisdag Tisdag Och sen kommer också Pro Evolution Soccer 2010 till PS2 Och PS P Och DS kommer om nästa vecka Kommer ju till PS3 och 360 Här i veckan King Arthur The Role Playing War game. Inte hört någonting om ja, det verkar Vill liksom. inte höra någonting om Fantasy Star Serien Har inte hört någonting om men fast Fantasy Star är ju bra World Shift Dream Killer Kenka Bungo, Badass Rumble det verkar ju kul på namnet Badass Rumble liksom Dragonology eh, NBA 2K10 Harvest Moon Animal Parade släpps Den sen november Harvest Moon är ju starkt Det är ju alltid kul man far... Ja, det var allt. Det var då spelsläppen denna vecka. Nu går vi vid vidare till vad vi har spelat. <skratt> Där, nu snackar vi om vad vi har spelat den här veckan. Eh, jag vet inte hur det är för dig, men för min del har jag för största delen spelat World of Warcraft. Jag köpte det förra veckan och har kört det sedan dess. Jag har inte kört så mycket ändå. Jag har inte spelat mycket alls. Jag har kört eh, på min level eh, 25 mage nu. Eh, Speckled Ice körde i Cadgar. Om någon mer som kör det, skriv i kommentarerna. Ja, var, jag har kört lite mer Men eh, är det något speciellt du har kört? Ja, vi har gjort samma Kört på min, jag, bara trial, kan jag inte bara eh, Kanske ska jag köpa I på Elias då, då. Men eh, nyss så körde vi Mafia Gammalt, mm. klassiskt Spel Ja, eh, Vi köpte det här idag Vi kan berätta mer om det på spelchat det, det var ovanligt bra. I början var det väldigt segt, oh. Men det blev riktigt kul sen för Det var känner. väl värt pengarna, som ni får veta oh. lite senare. Det är så här oh. en cliffhanger. Ja, det är ett väldigt billigt pris, och ni kan få veta vart. Ja, eh, sen har jag också kört lite MirrorSenge. Yes. Det, det var ovanligt, eller oväntat bra. Jag trodde det skulle vara lite samma skit Men det är jävligt simpelt När det flyter på och man hoppar omkring och känns, Jag får ju verkligen den här LepaCore-feelingen Jag vill ha eh, Ja, jag vill säga att Om man vill ha ett spel Så väljer man antingen Mirror's Edge Eller Mirror's Edge är ett väldigt Det bästa valet helt enkelt mm. Och sen ett till som man kan hoppa och sånt på Det är ju Infamous Som är en gammal favorit för mig Eller så det Ja jag har också klart kört rockband Beatles Som jag gör varenda vecka Ett eh, bra Jag tycker det är bästa rockband, Det är ju bäst låtar men jag är ju rockband-fan, så Nu är Nej, du en Beatles fan Ja ah, jag är Beatles fan <laughs> Så det är inte så konstigt eh, Vi har ju också kört tillsammans faktiskt eh, Episod 4 av Monkey Island The trial and execution Of Guybrush Threepwood. Eller vad var det vi eh, <laughs> sa för förs Försöken och eh, avrättningen Nej vänta Uh, rättegången och avrättningen av uh, snubb tunt tunt fed så heter det. Uh, det var kul. Eh uh, varför var med på en uh, liten uh, Rättegång och det känns lite lite vad uh, ska man säga flummigt lite så här. Uh, ja det är ju visst det är ju spelet är ju inte speciellt seriöst. Nej, men det känns lite för oseriöst. Det borde vara som att ni nu börjar liksom uh, vad heter det knyta ihop sig alltihop och då är det dåligt med de slänger in och er. Fast det bästa av allt är att Stan är tillbaks. Ja. The one and only Stan. Han med sköna rutiga mönster på sin tröja som alltså har ni sett det någon Det är som ett rutmönster liksom bakom han. Sen, hur han rör sig så är rutorna Det känns som att hans tröja är liksom hål. Ja, det är Svårt okay. att förklara men det, det är coolt då han är så jävla skön den snubben alltså Stanley tillbaka Försäljaren Sälj här med, han säljer Han är faktiskt, vad heter det, åklagare Ja mm -hmm. I lite stan Riktigt så. Ja Det var väl det Nu kör vi lite musikpaus Igen Och sen kommer vi tillbaka med lite spel det heter This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us Except the ones who are dead But there's no sense Crying over every mistake You just keep on trying Till you run out of cake And the science gets done And you make a neat Gun for the people who are Still Alive Intromelodin till Portal Intromelodin kan jag säga Utan slutmelodin Nu är det lite nyheter här Först och främst så, så eh, Kommer det troligtvis inte bli någon uppföljare På Libby Planet de är demor Och vi gillar tanken på det De gillar inte att eh, de för, jag, jag håller med dem alltså, Jag förstår inte riktigt meningen med att göra en Uppföljare till det spelet nej. Det kan uppdateras mycket Men vad skulle det nya vart, liksom oh. Det skulle varit att de ser lite annorlunda Lite snyggare grafik Och nya baner. Men det kommer ju nya baner hela tiden mm. Så snart kommer snart, Det känns som att Snart kommer det finnas ett spel Och det kommer inte bli uppföljare Utan det kommer inte behövas uppföljare för de står ju liksom Förutom tänk på det här liten byggplan i 3D Det vill jag inte tänka på Nej så. det hade varit galet Det här är ju 3D Men tänk inte oh, nej, så. Uh. Jag förstår vad du menar Uh, ja uh, Det kommer komma en gratis Version av Unreal Engine 3 Epic Games Eller kommer komma Det har kommit Epic Games släppte nyligen en gratis Utveckling av uh, Som bygger på Unreal Engine 3 uh, Ja så du, man kan ladda ner den här Vi kan länka Så kommer ni kunna ladda ner den Och uh, göra ina spel Det kommer vara ni kanske kommer ha lite problem i början Jag har inte försökt men jag kommer nog försöka. Sen. Eh, ja. Phoenix Wright är på väg till Wii. Det. Ja, oh, vi får inte se mer än det. Det är väldigt kul att det kommer till Wii. Eh, eh, och så har man fått se lite. Lite bilder och sånt av Fabel 3. Eller lite bilder. En bild har man fått se. Och den ser ju fantastisk ut alltså Det är det en är han... trasig är Italien Italien känns det som en Nej lite... men vad heter, Vene... Nej, vad heter den där staden Ja den som har den här floden Kanaler genom hela staden Venedig Venedig Venedig. Ja. Det verkar utbred sig i Venedig Det brinner Det ser allt. ut som att vara lite trashat Lite, lite slumområde ja. Man ser kanalen Eh, verkar koft Hoppas det kommer till PS3 Eftersom inte jag eller du äger en 360 Och så kommer det här en glad nyhet Braid kommer till PS3 Till PSN Kommer släppas den 12 november eh, Eller nej Den amerikanska versionen släpps Den 12 november eh, Ja eh, Ja och så mm. har det kommit ut att Wii Sports har sålt i över 50 miljoner Exemplar Men det, jag tycker dåligt att de räknar Wii Sports mm. Det är liksom eh, Hur många exemplar har Wii sålts i liksom eh, Vi kan kolla upp det Nintendo Wii har liksom sålts i, Visst, och det är bara i Japan Man inte får med det Så då borde så bara kanske har köpt Största delen av kanske För att det borde man inte Om man säger, man kan räkna hur många Wii som har sålts mm. Uh, kan ha fortfarande inte fått fram det Men uh, Och så kan man räkna liksom Inte många av det är Japans Som har köpt dem Och de liksom Ja uh, kolla här uh, Wea har sålt i 56 miljoner exemplar Och WeSports har sålt i 50 miljoner exemplar Det är ändå inte så fascinerande Nej. Det, är det är ju liksom självklart. Det är ju inte liksom Det är ju inte liksom Alls. Det finns ju som har stått i mycket, mycket mer Så jag tycker det är konstigt att de räknar in det mm. uh, Fight Night Round 4 Får DLC Ja, oh, den är skön alltså Jag gillar Fight Night Ja, uh, jag har testat det mot Den är skön alltså, man, <laughs> uh, Jag funderade att köpa spelet bara för att kunna gå en som inte är rocky Och bli bäst i världen Fast så tänkte jag, är det värt 500 spänn? Och sen kom jag på, nej, det är det inte Men uh, det är skönt uh, Det är skön humor Um, De här roliga skotska gubbar Du tänker är. nog på jo Facebreaker Det var ett spel som släpptes till PS3 och uh, 360 PS PSN och Xbox Live Jo men det är jag uh, det Jag menar 4 är ett seriöst spel Som här uh, i våras när man, Mycket seriöst mm. såhär, uh, uh -huh. eller, grafiken, sånt. Så, Finns det ett Wii? Finns inte Wii? Mm. Det är bra Tror jag inte det gör Bra, hoppas inte det Jag tror inte det finns The För det är för liksom seriöst för det tror jag mm. <laughs> Facebook tror jag finns Nej, det gör det inte Det finns Breaker Finns inte det Wii mm. eh, Faktorn Ram 4 kommer The Däremot Va, då, är det då inte tänker Det är bra okay. Ja, i alla fall för er som är längt efter Heavy Rain Så kommer det ett demo på det Och det är ju skönt alltså Heavy Rain, det verkar är, är trevligt att ha har hört någonting om det. Det är, det är som, en, som en film. Liksom Fahrenheit. Har du kört det? det är ett trevligt spel alltså. Mm. Och det här tycker jag är det roligaste. World of Warcraft förbjuds i Kina. Och liksom det är fantastiskt. De förlorar ju en stor del av sin äh, sina spelare Blissar nu. Och det är ju synd för dem. Men det är inte helt säkert än heller. Och ni som tänker kära, Åh oh, nu blev vi avmälad Goldformers. Riktigt så är det inte. Eftersom de kör i europeiska serverna. Så. Och Motion Plus kommer finnas i nästa cellaspel. Det har jag blandade känslor om. Visst. Om det är valfritt. Då är det lugnt. Men om det är exklusivt. kommer jag nog inte köpa nästa cellaspel. som jag inte känner för att köpa... Wii Motion Plus. Verkligen inte. Och Warless and Gromit firar 20 år med att man kommer få ladda ner deras spel gratis. Deras spel är helt gratis. Första delen av War äh, Warless and Gromit att alltså, det är som Monkey Island ungefär. Det är ett klicka spel för samma företag. Jag tror att jag ska laddat ner det. Och en sak som jag helt rart ska ladda ner är demo av Left for Dead 2. Också väldigt väldigt nice asså. Men det var Nyheterna Och istället för en paus så går vi direkt Över till våra spel Köp Ja, spelköp då Martin Har du köpt något spel? Ja, jag har köpt Bob. Du har inte köpt det? Jag har kört det ja, Men jag frågar vara med spelköp Jag har köpt förut ah. Jag har köpt en hel bunt med spel alltså. Det var Torsdag, förra veckan. Nej, det var nog. Ja, förra veckan. Så var jag och lämnade in eh, några spel. lämnade in Rock Band Beatles, Marvel Sonic at the Olympic Games och eh, Harry Potter och Phoenixorden. Jag fick 800 kronor för det och det, det är ju bra, alltså. Det är bra pengar. som vi hade vunnit Rock Band Beatles också. Och för de pengarna köpte jag då World of Warcraft, så jag känner mig lite. Skam att jag har börjat köra det Och Mirror's Edge Och det har ni hört om lite tidigare Men sen idag Lite senare var vi där igen Och så gick vi förbi Elgiganten Och där var den värsta Jag tror de lägger ner Elgiganten i Cicla Om ni vet någonting om det gäller. Så se till, oj du kan sänka lite för nu eh, Se till oss för vi vill gärna veta Och då köpte jag då Mafia Och Just Cause för 39 kronor styck Inte ett fantastiskt pris Det är ett grymt pris Och oh. maffia är ju oh, Ja jag körde den i någon nånting. Och nu ska vi köra yes Cars Och det ser jävligt snyggt ut ändå mm. Fast inte som jag trodde det var För ja, sist jag, jag tror, var du, tror jag? det var lite mer GTA Att man såg gick runt på stan och, och skit. Nej. Men här är ju typ en Humve Med jävla Torrent på baksidan Vilket coolt men nu ska jag hoppa fallskärm här, antar jag. Nice. Det verkar ju rätt roligt. Mm, men det var väl spelköpen. Jag tror inte vi har köpt några spel. Men eh, jag typ jag åker till egentligen där. Fast också man kunde köpa första Call of Duty. Och jävlar e, e, e, e, e. Oh. det. Är du galen eller? Är... <anska> ja, eh, man kunde köpa Call of Duty oh, 1. Vampire Någonting. Massa coola spel. Ja. Då går vi över till vårt avslutande segment. Det där var några kommentarer från spelet. Just cause som vi sitter här och kör direkt i studio. Sådär, nu går vi över till vårt avslutande segment som är MMORPGs, gratis sådana. Och vi har kört många sådana här. dagar. Ja. Vill du tipsa om något speciellt som du tycker är bra? Uh, alltså, jag har hört att det är bra, du har ju kört det. Jag tänker på Runes of Magic. Runes of Magic, det är ett oh. eh, spel liknande bo och eh, det är de flesta 3D gratis MMORPGs som släpps. Det är, kan jag kan inte säga till move skin för det är mycket. Jag jobbar mycket på dual, dual Class. Man har två klasser liksom och skiftar mellan dem mm, hela tiden. Det är en smart idé men. Blir äh, inte det, det är lite irriterande ibland? Eh, nej, jag tror mer att det är att om man tröttnar på det ena så kör det andra. Så det funkar. Det funkar mycket bra tycker jag. Jag lyckades precis skaffa det innan, alltså det här Dual-grejen innan jag slutade spela för att jag köpte WoW. Men det är bra för ni som inte har råd med vad eller inte vill köra det Så är det mycket bra alternativ Men, ja Jag kan tipsa om några 2D MMORPGs också Och då tipsar jag framförallt om Wonder King Online som släpps nu Och det är ju bara för kul Det är så jävla nice Det är som MapleStory, vet ni alla vad det är eh äh, vet vad, vi snackar om MapleStory först MapleStory är ett spel där man går omkring dödas grupper Grupp i level Och det är underhållande det handlar mycket om att skaffa nya gear och sånt där. Jag tycker det är coolt, gulligt och ja, ja. bra spel. Och sen har jag då kört Wonder King och det är ju en förbättring av Maple eller hur? Ja. Så mycket bättre. Och man kan ha mount och det är bara så grymt. Alltså, ja, ja. Jag det Fast jag tröttnar fort på det <går> För din beta Så ni kommer inte kunna köra en på ett tag Ett gratis MMO ja, Battlefield Heroes Battlefield Heroes Heroes Alltså det, det är ju kul Det är ju riktigt kul alltså eh, Man skjuter Ett cartoonish FPS-spel eh, Battlefield Anda Man springer omkring Skjuter folk Tar över baser Köp nytt gear, grupp i level till och med, hard skills, power-ups, Och så inte, det är nice, men det är inte så mycket gear, kan man säga så. Det finns väldigt mycket gear om man betalar pengar. Ja. Ah. Fast nu är det inte alltid man känner för att betala pengar. Nej, det men köjer eh, kör ju det för att det är gratis och det är bra. Det är nice. Ja, så varför Heroes också, bra mod. Och ni var ett sport MMO kan jag tipsa om Empire of Sports Som mm. är riktigt grymt Alltså eh, Man är i en stad kan man säga Som består av Åtta olika sporter Det är ah, Jag vet inte riktigt vad det är Jag kollar upp det Det är fotboll, basket eh, Vad är det mer eh, Tennis eh, Track and field Skiing Uh, Bobslaying, <laughs> suger uh, Athletics, ja, men det var ju track and field uh, Har vi glömt någonting? Mm. Nej det var nog allt Och så kan man också träna för att få bättre muskler Man kan dansa dansmass, ma uh, matta så får man bättre fötter Liksom mm. för att så, så Man kan köra co med andra eller kan man köra själv Och track and field tyckte jag var det så här Det var riktigt jävla kul alltså Jag... Kämpade och jag fick ganska bra tider Så alltså. i början inte riktigt dåligt Men sen gick det bättre och bättre Det kan jag mycket väl Tipsa om eh, Perfect World Online Är också ett riktigt bra Wow liknande spel Tycker det är kul Öppen värld Ja Jag kan inte säga så mycket mer om det eh, Det är kul och så har vi då ett Spel som jag tycker är väldigt väldigt bra Men det är bara för Okej okay, förlåt men för gej Helt enkelt Jag snackar såklart om Free Realms. Man är så Såckersmötas små eh, Flygande Vad heter det? Elvor. Och det Görs det på ett bra sätt Men Det är bara För gej To get to be true. Exakt Jag tycker kul Alltså det elsa Älskar cooking mamma konceptet. Det tycker jag är riktigt jävla kul Alltså eh, Och eh, man kan ha så här. Jag blev en ninja Och jag hette ninja Det var jättestigt coolt att man kan heta ninja Ja Ni fattar Mm. Det kan jag absolut tipsa om Vad har vi mer för någonting Kan du komma på något mer du har kört Uh. Jag måste bara säga en sak Som är det sämsta mmo som jag har kört Det är RuneScape <här> Värdelöst Dåligt Värdelöst. Folk som inte har någon, har någon Bra dator på något sätt kan köra För att inte vilja kunna ladda ner någonting Men ja. Fåkvarande, kör inte <här> Nej Så gå och läs en det... bok Ja <här> Köp en flickvän. Vad som helst. Köp <skratt> alltså, <skratt> en flickvän, ja. <skratt> ni, kan, ni kan göra vad ni vill fast inte kär Unescape. Till riktigt dåligt i habbo Hotell, alltså. Ja. Inte någon mening alls förutom nej. att råna för folk. För råna folk gör det. Skämma folk. Det är kul. Mm. Och, nej, men jag menar, de rånar inte på pengar. Ja, faktiskt. Vad kan man köpa? En 2D-möbel som du inte kan Ja, och sen där. så ska det vara, liksom, The Game of the Century, liksom. Mm. Du kan gå och bonda med folk ja. Nej. Du kan, gå, du kan uh, vara med Idol addition virtuellt Utan Aha. att ens sjunga utan bara skriva in texten wow. Får vi se att som skriver in texten Bäst, den vinner Och nu är det lite taskigt att jag Om detta spel eftersom det inte går Att köra i Europa Jag körde i, close, i open bitan Nej close bitan var det Och då kunde man köra i Europa Men sen när jag släpptes så blev det amer, amerikansk uh, Vad heter det bara amerikaner kanske köra i alla fall. Och spelet heter Mabinogi Fantasy World. Och är ett riktigt kul spel. Nexon har gjort det. Samma som jag Maple Story. Cart Rider. Addition. Vad heter det nu? Det här. Um... Ja det är något FPS-spel också. Och det är kul. Mycket kul. Man kan spela gitarr. Och man skriver in egna. Det tycker jag var det roligaste. Liksom. Man skriver in egna noter. Man kan skicka in en egen låt Och så kan man spela den låten i spelet. Och jag stod med åtta andra personer och körde titanic i olika stämmor och det var så nice, alltså. Vi satt där och vi hade konserter och tjänade pengar på det sättet. och För de pengarna köpte vi gear och gick i Dungeons och det var kul och jag önskar att vi kunde komma till Europa. Känner vi oss nöjda eller har du något mer att komma med? Är det ingenting du har kört, liksom? Så inget specifikt som du inte har sagt då? då? Vi kan finns det finns inte jättemånga bra MMO. Nej, vi kan säga Pirates of the Caribbean Online är inget bra, men det är det är fantasifullt. Det är trevligt. Det är roligt, men frisig content. Använda. Alldeles lite content om man inte mm. betalar. Okay. Så jag skulle kalla det. Jag skulle kalla det för ett pay MMO. Faktiskt. Det är ju ja ingen mer sagt än och Dreams of Mirror Online Är riktigt gul Väldigt såhär äh, shaded Grafik, så är nice Jag gillar det verkligen Mm, jag gillar det äh, Och så finns det ju Fly for fun är också bra äh, Ja Tails Runner har inte testat Det racingspel, man springer vet inte fan vad det är Ehm äh, Ragnarök Rökscho är helt okej. Aldrig testat. Mm, Windslayer, väldigt lite maple. Ghost Online, väldigt lite maple. Lathalé, väldigt lite maple. Hello Kitty Online är faktiskt o. Oh, kanske tror att det här är galet, men jag tycker det är kul. Man det får uppdrag från Hello Kitty och det, det är riktigt jävla kul. Alltså. Det är mitt favoritspel. Alltså, jag driver inte, jag tycker det är kul. Ja. Jag tycker det är kul. Du, vänta. Så att det var roligt. Och du var seriös. Ja. Eh, jag ska också tipsa om. här Eller tipsa om. Jag har inte testat, men man kan köra quake online. Mm. Jag tror också man kan köra Doom online. Jag är inte helt säker på det. Quake, nice. Ja, men det var nog allt. Jag tror vi känner oss nöjda med avsnittet nästan. Eller vad säger du? Ja. Jag känner en sak idag jag skulle gå in i en affär Och köpa Borderlands Och jag var så här när nära och Jag köpade, Skulle precis köpa det När hon som äger eller för äger Hon står i kassan och kommer fram och säger att vi stänger Jag bara, ja men får jag inte köpa det här spelet för Så bara, nej vi stänger nu Så jag fick inte köpa varken Borderlands eller Resistance 2 Och de, ja jag Kunde ha förut med dem istället för att spela in den här jävla skitpodcasten Men ja, nu sitter vi här Du stack den Mm jag känner mig ledsen. Men jag åker tillbaka hit snart igen och köper det på en äh, e Vi säger inga namn men jag kan säga att det var en tjej som jobbar Vi lägger ut på... bilder. Mm. Hon jobbar på GameStop i Cicla. Och det är väl okej okay att jag göra här om... Jag kan inte klaga på henne men hon kunde tjäna ett pengar på det. Och så. du blir kundservice. Fast innan vi avslutar ska vi också höra lite spelintryck- av Martin på Just Cause, som man sitter här och spelar. Vad tycker du om Just Cause? Oh, så alltså det är skönt. Jag måste säga att för att vara sådant sånt gammalt spel det bra 27. grafik. Det är det Ganska nytt. Okej, det är inte så gammalt, men det är bra grafik. Det är skönt att bara från ett flygplan och bara glida in 26. på bas och döda massa folk. Ta deras vapen och sprida folk. Vem tycker inte att det är kul? Jag. Va? Ah, Okej, okay, det ville ju hela kitten så. Vad fan ska jag säga? Uh... Ah, ja, men tack för det. och, och vänta, vi... Mafia får ju inte glömma. Jag vet inte, Vilket som är bättre, det här eller Mafia? Mafia är en som klassiker, det är nästan en bättre version av GTA tycker jag. Jag har inte kört äh, GTA 4, däremot. så har, vänta, Vad säger du? Har du inte kört GTA 4? Nej, jag har kört San Andreas. Inte konstigt att du är bög jag är inte berg. Men tack för det och om ni tycker att var bra så skriv här ner så kanske vi gör flera. Det här var bara ett test och bara på skoj så kommentera gärna och säg att vi är dåliga Men vi kommer ändå inte lyssna på er. Så hej då. This is all from us. Uh, vi avslutar med en liten låt. Uh, det kan bli Du fan inte säga en låt, Martin Ska jag säga en låt? Mm, spelåt låt eller vanerått eller någonting av för mig. Och säger som har just kast en uh, intro låt. Det kan vi kolla upp. Ifall den finns så får ni göra den. Annars hittar vi någonting annat. Good night. Eller oh. ja. Det då på <laughs>